Wonderwerke van die Seen Joshua en Nazareth Oofstuk 269 Die bewe van die aarde onder die voete van Joshua beangstig vir Joosef en Miriam. Vluchtelinge wat uit die stad kom, waarskie Joosef om nie verder te gaan nie. Dier Jacob gerisgestel, trek Josef onbevrees na die stad. Toe Joosef hom en sy mens op die weg begewe het en die keinkie tussen Joosef en Miriam geloop het, het die hele geselskap met elke voetstap van die kuinkie een duidelik merkbare aardskok gevoel. Ook Jozef het die fenomeen soms goed merkbaar ervaar en aan Miriam gesê, Vrou, merk jy nie hoe die bodem wankel en bewe nie? En Miriam sê, O, dit voel ek baie sterk, as ons onderweg of in die stad net nie dier so'n enorme onweer oorval word, wat so dikwals na aardbewing gebeur nie kyk die aardbewing dier voort, dit het ek nog nooit beleef nie, o, daar sal al te sekerlik een ontzettende storm daarop volg. En Jozef sê, is waar sien ek nog nergens een wolkie aan die jimmel nie, maar nog dan sou jy toch baie goed gelijk kon hee. As hierdie aardbewing nie gau ophou nie, is dit nie eers veilig om in die stad in te gaan nie. Toen die gesin echter so nader aan die stad gekom het, het baie vluchtelinge van uit die stad hulle alreeds tegemoet gekom, wat hulle teen, daarteen gewaarske het om in die stad in te gaan. Want hulle sê, vriende, waar julle ook al vandaan mag kom, gaan toch net nie in die stad in nie? Want nauweliks een half uur gelede was daar een jywige aardbewing, en die mens is daar geen miniet veilig tegen die instorting van die huise nie. Selfs Joosef het nou vluchtig getwaifel wat hy nou eindelijk zou moest doen, Moes hy verder gaan of omdraai? Maar Jacob het na Joosef toegegaan en heimlik aan hom gesê, Vader, u hoef nie bang te wees nie, hierdie aardbewing sal niemand ook maar die minste skade toebring nie, nog in die stad, nog in die omgewing. Joosef het nou dadelijk verstaan waar die aardbewing vandaan gekom het, hy dadelijk ook al sy mense aangemoedig om in die stad in te gaan. Toe die mense wat uit die stad gevlug het, gesien het dat die ouwgrysaard nogthans in die stad ingegaan het, het hulle by hulle self gesê, Wie kan hierdie man dan wel wees, dat hy geen vrees het vir die aardbeving nie? Hulle het oor en oor weer geraai, maar niemand het om herken nie. Hulle wou echter ook weer in die stad ingaan, maar omdat die aarde weer met die treeën van die kankie begin bewe het, het hulle weergevlugd. Josef het echter sonder vrees met sy gesin in die stad ingegaan.